Una vegada hi havia un petit vaixell de pesca que navegava pel mar Mediterrani, a prop de Barcelona amb el seu capità. De sobte, el cel es va ennubolar molt i es va posar a ploure. Van començar a caure llams i trons. Les onades cada cop eren més altes i més fortes. El vaixell va seguir navegant, el capità llançava per la borda objectes pesants per ageririr el pes del vaixell i ajudar-lo a seguir flotant, però no servia de res. De cop, una gran onada va caure sobre el vaixell i li va trencar un tros de la proa. La pluja era molt forta i amb molts llamps i trons. Va començar a entrar l'aigua al vaixell, i llavors va arribar una altra onada més gran que la primera que va trencar un tros de la popa de val, del vaixell Després un gem molt gros i molt fort va acabar de trencar del tot la popa el pobre vaixell quasi no podia navegar, cada cop la tempesta era més i més forta, entrava aigua per tot arreu, el capità treia aigua amb una galleda, però no servia de res. El pobre vaixell, quasi estava enfonsat del capità, estava cada cop més cansat i espantat i va començar a inflar un flotador per preparar-se pel nou forall. Cada cop pluvia més, era una tempesta espantosa, amb un munt de llems i trons. En aquell moment va arribar una onada enorme, molt més gran que totes les anteriors. Va caure sobre el pobre vaixell i li va arrencar la vela. Ara sí que el vaixell no va poder navegar de cap de les maneres i es va començar a enfonsar dins del mar i va desaparèixer. El capità amb el flotador va nedar molt i molt fins que va arribar a una illa a prop de Barcelona. Quan hi va arribar va parar de ploure, va sortir al sol i el capità va descansar una palmera i va veure que havia perdut la samarreta. Al cap d'uns dies, un pescador que passava per allà va veure el pobre capità i el va portar a Barcelona. Va passar molt temps i encara no s'havien trobat les restes del vaixell, fins que un dia uns nens que passejaven per una platja a Xina van trobar un objecte sorprenent. Se veu què era? La samarreta del Capità.